«Значить так. Слухай мене і роби, як кажуть». Рашпіль стишив голос. «Краще тобі швиденько зібратися і просто поїхати зі мною до себе, додому». «Це викрадення», – подумалося Ірині. «І жахливо те, що відбувається воно, викрадення, так буденно серед білого дня в офісі повному людей. А якщо я...» «Кричати не треба!» – випередив її Рашпіль. «Будь-який різкий рух із твого боку, і тоді у твого чоловіка почнуться справжні проблеми». Іра глянула на наручний годинник. Мозок працював на повних обертах. Вона збагнула, у неї тільки один шанс, і за хвилину цього шансу не буде. До того ж сам Бог влів скористатися цим шансом, адже в коридор вони вийшли не на 10 хвилин раніше, а саме зараз. Вийди вони на 10 хвилин раніше і шансу б не було. Я все зрозуміла, мовила вона. Тільки мені треба в туалет. Можна? Рашпіль простягнув руку долонею догори. Сюди. ти сюди? Здивувалася Ірина. Мобільник сюди клади. Можеш відти. Тільки швиденько, часу мало. У мене ще менше, подумала Іра, волос сказала, телефону сумачці, сумочка в офісі, і додола квапливо, можете обшукати. Рашпіль уже встиг обмацити поглядом свою бранку. Коротка спідниця, тоненька блузка, жодної кишені. Спека на вулиці. Я такі дівки взагалі майже голі ходять. Ні, вирішив він. Нема в неї телефону. Вали. Рашпіль не боявся, що Ірина спробує втекти офіс на п'ятому поверсі, та й попереджена про долю чоловіка не ризикне. Тут він вірно вгадав. І хоча насправді Рашпіль знав у цьому житті дуже мало, одного він навіть за бажання знати не міг про звички Наталки Кузової з тутешньої бухгалтерії. А ось Іра Бойко знала її дивні звички та й, Весь офіс знав Наталка Козова з якоюсь незрозумілою математичністю ставилася до часу. Вона в один і той самий час прокидалася, снідала в певний проміжок часу, не раніше і не пізніше. Навіть сексом із чоловіком займалася в один і той самий час, причому через день, і не більше одинадцяти хвилин на добу. Наталка Козова підрахувала, що це виходить 165 хвилин на місяць, якщо в цей графік внести поправку на традиційні жіночі дні. У такому житті по годинах та хвилинах Наталя Козова вбачала ознаку стабільності. Та зараз Ірину рятувала не періодичність і тривалість, з якою колега по роботі займається сексом, Головне, що рівно сім хвилин тому вона вийшла на традиційний щогодинний перекур, і курить вона в жіночому туалеті рівно десять хвилин. Отже, весь офіс, крім цього гобліна, знав, де зараз Наталя Козова і коли вона звідти вийде. До того ж гоблін не бачив, як вона туди заходила, а перевірити, чи є хто в жіночій вбиральні, навіть такий тип навряд чи наважиться. Дві з половиною хвилини – той випадок, коли треба стежити за секундною стрілкою. Ірина зайшла в туалет, побачила колегу на її традиційному місці біля вікна і, не вдаючись у подробиці, не підійшла, підбігла до неї. «Слухай, Наталь, я все потім поясню, а зараз вручай». Кузова запитально підняла брову. «Можна я швиденько передзвоню з твого мобільного? Я говоритиму рівно одну хвилину». Наталка нічого не спитала, просто витягла з кишені джинсів телефон, лиш нагадала «Не забувай, на розмови зі співробітницями я можу витратити лише півтори години на тиждень. Тож, коли захочеш поговорити про свої проблеми, подумай, як витратити на балачки щонайменше часу». До дивацтв козової звик весь офіс. Шкідливими ці дивацтві не були, і навіть перестали обговорювати і почали з нею та її розписаним часом рахуватися. Іра схопила телефон. Номер майора Шалиги після останніх пригод вона знала на пам'ять. Палець забігав по кнопках. Ало, це Іра Бойко? «У нас дещо сталося, не перебувайте. По-моєму, мене зараз викрадають, а Максима вже викрали. Мене везуть додому, зробіть щось, все!» Завершивши розмову, вона повернула телефон власниці. «Це, ммм, я так одного придурка розігрую!» «Цей світ здурів!» – Наталя зробила затяжку. «Витрачають час, чорт зна на що!» «Та час грав зараз неабияку роль!» Ірина повинна була вийти з цим гобліном так швидко, аби він не встиг помітити, що в жіночому туалеті ще хтось був. Раніше, ніж за півтори хвилини, Наталя звідси не вийде. Хай живуть усі людські принципи на світі, промайнуло віреній голові. Їй вдалося вкластися в 90 секунд. Рашпіль зовсім не здивувався її квапливості. Чого не скажеш про майора Павла Шалигу? Він був певен, родина Бойків після останнього випадку заспокоїться і назавжди залишить його в спокої. І що найприкріше, він не міг, не мав права зараз послати Ірину Бойко з її попередженням туди, куди одна половина людства щодня посилає іншу. І той, кого... «Не послали сьогодні, буде неодмінно посланий завтра». Навряд чи вона зараз подзвонила, аби пожартувати. Видно, і чоловік, чорти б його взяли, знову вступив у якусь смердючу купу. Та й слово «викрадення» не дуже подобалося досвідченому сищику. Він підсунув до себе телефонний апарат «Шалига!» Надійшла інформація про викрадення людини. Правильно ти все розумієш. Почнемо щось робити, якщо вона підтвердиться. Я на зв'язку. Пиши. Бойко, Ірина, адреса. А тим часом до кабінету майора Петра Швидкого влетів захеканий опер Немирович. Коротше той! Сядь!» – розпорядився шалений майор. «Не, значить, той!» Наружка наша повідомила, об'єкт терміново кудись зірвався. Грамотно діяв сучий син, вперше за весь час, поки його водять, намагався від хвоста відірватися. Тільки наші його так обклали, він навіть не про все знає багато тексту. Ну, куди він рвонув? Та той відірвався, кажу ж, грамотно спрацював. Швидкий грюкнув кулаком по столу» його намір розламати стіл навпіл був неприхований. Грамотно, кажеш, і ти оце прибіг мені доповісти, що не туди мак, грамотно відірвався від наружного стеження. Та ні. Не відірвався? Відірвався, визнав Немирович. Тільки наші його знову пришили. Хе -хе. Словом, інша одна група посла мусу. Той хоч і відірвався, але не так грамотно, він взагалі якось менш обережний. Значить, Муса і четверо його дятлів уже скоро як 120 хвилин сидять в одній адресі, і наші фіксують у тому районі нездорову движу шефе.